وعن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت ساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا صحر مستمر فكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمت بالغه فما تغني النذر سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سورة قمر دد سوره الطلاق نرس نازل شو د 37 نمبر مسلہ پر جس بات پر قامت نمونوں کو دلاکت نمونی و بشارت اودارنگے تقدیر مسئلہ انا کل شیء خلقناہو بقدر کافر و معجزات و اختل دلو معجزہ جو اسمان کے اس پوگمے دو ٹکڑے شوا ظاهر دا چې دا ډېر لوی معجزه وا لیکن بیا هم هغه دا خبره او نه منله نو ظاهر دا چې معجزه غواړي چې معجزه راشي خو بیا منل په کار دي کنه چې هودې نه منله بیا عذاب راځي لکه اډیان نو نه منلې نو سموډیان نو نه من منلې معجزې راغلي بیا غو نه منلې نو عذاب من پراغي کننو دیمونو ماذاب راغي علاکتونه کراول الله رب العزت و اقتربت ساعت و نزदेशक نزده را اقامت و نشقل قمر او دو ټوکړي شواس پغمای دا دو ټوکړي شي را بهله سلامت اشاره کړ یو یو غړی تله بلبل غړی دیونه خلق هغه دا اعتراض کې چې دا دومره ګټ خبره او اسمان کې اسکو مې دو ټوکړي شي دین هغه ټول خلک خبر پکارو خبر دی کنه ټول مثال خلک چې دین هغه خبر دی یعنی مسلمانان ټول ته خبر دی نور خو لا نام دي ثاورته نو خبره مثال په دنیا کافر چې دین هغه شي شه لهیک کلا نام په دین خلک خبر پکار دین خبر دی نه خبر یا کنه دغه مخم تاسو اورید وکنه چې سپوږمې دوه ټوکې شي دا نن نمک کې اورید خله خوده نه خبر ده کنه کله عام چې د نو خو اعتبار نشته تو سورت نه خبر وې دغه چې دا خو د شپې معموله ده نو ورو وخت څوک اسمان تهونو ګوري شپې خلک کورونه کې دن نه چې باري نو ما غسمان تهونو ګوري چې شه دوکیږي او کړی کی کیږي یا چې ناغز حالات ته دنیا خوب نن سبا که کنه بدلو پکزا چاروانو خلک ما خام چې کورون ته ودن نشو کار وختونه موطله او ما خام ما جګر وکور تر اتل اوس خوشپا او ريوشي د خلک ګرځي لا ګرځي مکه خدا ترتیب نو پچا ته سبه ته چ سپيس پوم ما دو ټوکري شو ابلدا سردا دينات خلک اسمان ته نو ګوري او دایک چا کبيا هم خلقو لدا الله او هندستان کې موارخ خبر الک الله چې دغه دور کې تو تنوير نن نجبا خبر شي داس په ما دو ټوکري شوی دا خلقو مسافر چی ستور ته تلونه غوډي دلله نو دغه لبسته کړه قران ک الله وي پیغمبر وي خبره ختم شله ټول مسلمانانو ته پتو لګی دا خبره ختم شله چا چې غوخته مو جذبن واغوډي وکړه نورې لیدلې کني لیدري دغولي وکړه یا دا چې ټول دنیا خو یو شانتني کړه دلته اوس دا وخته کنه جنیم ولکونه داسې دي چا ته ولا سارشې نه زنی منکوی اداسی دی چالتا وقت لا سارشینی اوز بسار کی گی از ملکونی کا اماخامی از زنی ملکونی کی بساری نو زنی زمنگشتا و رز فرق تے زنی پینزو گینٹے فرق تے ظاہر د چون دومارا فرق کیوزے کہ رز دنوارا تا سپا در رز پوگمائی دو ٹکڑیشلا اقتربت ساعت ہوگ نیزدی راق ولې نخې راغلی که نه چقل قر ټټل ټټپوک مع نو دا خبره روټول مسلمانان شي دا خو غه خواه نه ای ی یا آتن که دو ووي نخه معجزان یو ریو ارااز کې دغې نه یقولو وي دو هرون جادو دی مست قوي مستمر پوخ دائمي دا داسې جادو ده کنه نه چېګوره م نوال بر رسمان څوک مایمنیا سره وکړه مستمر د دې صورت کې دا که کنه د اخر راج مشدد دا आर्यन حافظان ته خدا پتی لیکن عام خلق هغه دا خطا وې مستمر مستقر نه یو را مشدد وی اخیری یو را ساکنه وی د دې وینا کې فرق دی کوزنه ساکنه نو فماتهن النزور بوې او دارنگی هادا یومون آسیر باوئی لیکن دا را مشدد داری را دار را دبلوئی مستمر مستقر عمر دلتا دار فاز دیا سورت قیامه کی امشتا نو دا کوم که چراوی و مشدد بی نو اکثر خلقی خطا ہوئی حافظان قارین اگو او ټیک اگو تا خود لی لیکن نور خدا قدر دیدین و دادان و قرآن د دې دادان دا دا دا دا دا دا نو دادانه چويلي نو وو خوې چې راځه مستقر ټکدک نه مستمر راګي دا ويل د څه ټک نه دي او یقول ويدوسخرون جادو دې مستمر دایمي پوخ قوي و ودوت تکجیب کو دا دروغ وي او تبع او حق خبري تکجیب وک نو بیا چلو چالو شو په آرام کې نه نه نا دنیا خو دې په آرام کې نه ستو زی دې نه کنا په طببوه هم غانسل فشاکل پسې وکلوامرې مستقرون هر یو کار چې د نغا په وخت مقرررمې کدون کې دی هر یو کار به پخل وخت مقرر کې وخ که دو تجیبو کو په دومنه ااضب په کار دی دو لوی موجز نه ان کار وړو په دومنه عاضب په کار دی نو لیکل و متناجلال نیټه ده نه ولهکه جا هم دو, دو تاه لمب د خبرو نه مافی مده جا راغه کې را ټه او وروه د رتګانې خبره راغله مزدجر رټنې زورنه حکمت بالغات پخه خبره انتها تر رسیدونکو فما تغلن النظرنه فداور نکړه دوتا یاس فداور کا چا هم نظر ور ورکوونکو په کار دا یو ګټه غستوي کنه حکمت پخه خبره بالغات انتها تر رسیدلې فساحت بلاغت کې انته اتر سیدلین سفید ورن کلا ور کون کو فتول هم نو دو مخواړو د دینه یوم ف مخواړو د دونا فتول انهم مخواړو د دونا یوم پاغرض منی یا دو دایلہ شین نکور اواز وو کی اواز کونکه ویلا شین نکور غشین آشنا تا پس اس کنا خوشان افساروم چرا پاسی نو باٹی تاغ کڑوگی وو اتلیک افساروم سترګید دو یخردون من الاجدا سیر او جبد قولوننا قانہم جرا ته منتشره گویا کدا مول خان دي خواره واره دایتون محکم راو راډوليو جرا ته منتشره مو ته اين الداق مندي بوي هي دایي طرفه لا اي وجل و دایتون راډوليو د سوره طه يقول الكافرون و اي بكافر هذا يوم ناصر دا تصير دا يقول الكافرون و اي بكافر هذا يوم ناصر دا روز دا سير سختا يومن روز ده او روز ده عصر مانا سخته ظاهر ده ده سخته روز ده پریشان وی کنه یو غړی موند وی وی, وی چرته لاړ شي بیو واپس اپس وی وی چرته لاړ شي د ک څنګه چې هغه پرپرې کې مول یو غړی روان رواني تبه د کور ده جالتو زی بیو واپس راشي بل غړی رواني قبل هم قوم و نوح دروغ ویلو خلق و مخیر دونا قبل هم دروغ ویلو مخیر دونا قوم و دو نوح فا قزبو آمدانا دروغ ویلو زمان پا بند منی یعنی اغای دروغ جن که و قالو ویلو دوم مجنون داخلی وانه ده وزد و جر زورلش و رتلش و پا ماشرکی داخل ستا جه سده نده ستا جه خبر او مندلشی کازابت قابلون قوم نوح دروغه لو مکی دینه قوم د نوح دروغه لو غو زمون په بنده باندې او ویلی ورته مجنون الکه مجنون نو د الله پیغمبرو ابو ویلی وذ دوجر ذورلشه و رتلشه نه فدا ربهم اهو سوالکه در بخلنا اسی وی انی مغلوب فنقصر یقینا ذ کمزورشه ما فنقصر زم ما بدلا واخلا اهو سوالکه د ایات څه مطلب دی بر مطلب دا فکذبوهم ضنا او را پاس مجنون ده و دو جره دا خبره وکړه نو ده یو دم وی صفات رب ونی مغلوب فنتصر دا سینه ده چاغوې ادم دره تکذیب وکړه ده ته مجنون وی اده جویل لا تو خما مجنون وی تبای کی دا سینه ده بلکې دې کې نه نیم سوا کال تیر شوې دي د شپه او رز داوات تیر شوې ده سو او رز داوات تیر شوې ده في الوقت لا تظر على آل الارض من الكافرين نحن سوى قالة غداوت وار کرده حتى سوى انقبوت لغن روالوائي دانه دا جاغوه مجنون دیا جو دیوه مغلوب هم يو وینا سرق نوه علیه السلام احتیار غردول دی دا سنا سورة انقبوت <تصفيق> آيات نمبر 14 وَلَقَدَ رَسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَتٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا درنگ ترکر و نو علیه السلام پاغو كه زر کالا لپارد دعوت ننگر خمسين عاما فانزوز کالت نلرکان فخذهم الطوفان وهم ظالمون دانا چاقه اول تا مجنون ويا دو مغلوب شلم نحنیم سوا کالت رست د ویلی انی مغلوما فانتسر اول رزمنه داوا تور کا اول رزمنه او تخجیب وک اول رزمنه دا سوالو کان می مغلوب فانتسر داسي دیک سو زمانہ تیر شه دا نہ نیم سوا قالا پورا د صورت نوخ دعوت هغه پک دیک دن نکای ع طول صورت نوح دعوت تیر شه ویل یو سړی لړ نخر نه یو ګډې لرګې را ګډې لرګې را کور یو ورته خاله خاله له کټ کې نه ست خاله چوکاټ له گیډي ته یو خپل دی غاړې کې خدا بل دی غاړې ا گیډې او چت کې دومرخص کو نه گیډي ته ګوراستا دی پړیاد دی خالو ته ګور واخد تر کور او تر فرجه نه دلار ولا چا اخرنه میګېډه راوړدې ټیک ټن پک نه راډم پکې سېد سې مستفوقول لپاره نیول تلا وړې ته نو دا دا نه نه دانا نه دوي چې مغلوب و ته مجنونی اډوي مغلوب اسلام دا سينه بلکې دې کې سو زمونه ته رشیدات نانیم سوا قال تیرشیدې فدع عرب نو کله چې د سوالو کې الله ز کمزور ش... او دی خلکو زغه ډېر کمزور اکړم او مغلوب وکړم فن تاثیر زمو بدلوا خل ددونه فن تاثیر زمو بدلوا خل دونه الله او ففتحنا باب السمايه نو پران اسلاما ابواب السمايه درازی داسمان بماين په بو مونهمير بيدونکو ماني پر اسمان درازي مې کولا او کړې نو بالتن روان شلیک وفجرنا الارض عيونا رايست لمنغا دسمتینه چینه ویونه چینه اګه چینه روانه کړې فالتق الماء یوزشلی اوبا دسمکه اسمان سمانه بکوئ على امرن پاغه وکړ منې قد قدرت چې دا غي اندازه کړی شو د اسمان دسمکه او بیا وشلی تا صورت هود لهون روانه وای سورته هود دا دوله سمه اللهه بل ته ووي که نه بره نه کتن ی بر راغلی وقیله ارزوببلوي مع کې سما او ااقلی هر طرف نه ونا او زم کې لی مع کې تیری کوو با خپلی و سماو اقللی آ اسممانه بندې کوو با خپلی داجم شو یو د شو وي که نه د ځم اسممانوبل په داسې کارمنې چې جاغیان داه کړړی شو وه کار چې هغه مقرر کی شو چې دا به کېږي خقدر ه مقره کړی شوو چې دا به و حملنا و اپورتا کمون دانو حلیث سلام علیه زاد الواحی و دو سر پا کشتای منی چه غده تختو والا میخون والا زاد الواحی تختو والا و دو سر دی میخون والا چه غیمانی تختو یا میخونو تجربی آنونینا چراوانواز زمان پرنگرانه که جزان بدلا غستلو لمن کانو کفرکن داغچا چا چان چا نشکر کدشو و نو حلیث سلام انکار درانه شو کرا ناشکری دغه شی واه یا لام په معنا د من کا عمرات ته الله نو نوح علی السلام ناشکری شو وقت. مطلب دا جزا دا بدلاک هغه لمن کا نا کوفر هغه چا د فاره چې چان ناشکری کړي شو ناشکری شو نو نوح علی السلام یو یا د چانه انکار شو هغه بدلا هغه ست جزا د لام په معنا د من بشي دا بدلاغ دا غچا چې دا نه شو مطلب انکار کړې شو دا نشوکرې شو وای نه یوه دی الله رب ول عزت ولقد تارقناها تا کیسه رب خدامونږه دا کشته یا دا قصه د قوم د نوح په علم مدذکرېشته سو نشهت قبل اون کې چې ووځه زمکا او ما په طوفان راويشتو ووځه زمکا ولی اغون منلکنا معجزه نه الله <اللعوی> يفقي فكانا ذا بي ونزور نشرنگ سننگ شازاب زما يا رول زما ولقد يسرنا القران وتحقيق سر آسان کړ د مون قران ل ذکر لپاره د نسات خال م مد کی رشته سکه نسف قبل انکه انکار کین دا ور حال وی لکه قوم د نوخ دکنا کذبتا اد ان فكيف كان ذا بي ونزور دروغید کذبتا ادن دروغ یادیانو چچامنه هودلی سلامونه تا تکذیب وک نستران نشاء عذاب زمان يرول زمان انا ارسلنا عليهم رأوليكم باقمنا ريخان هوا سر سران تيزا في يوم نحسيم مستمير باقار رزي سپيري هميشه كي دولة پار دست پيراوه کرنا نحسيم مستمير باقار سپيري یا پر لپسي وراشي کنا پر لپسي نواغ رزي سپيري مستمير كامي شوية دقشانت دور پارا دست پيراوال دولة پار باهمشه وکنا دانځبه په راحت راغې دنیا کې عذاب د مې قبر کې عذاب د حشر کې عذاب څنګه او ناسه وحقیق خلق سمد لو لویلې لوی تني کان نو ما جازو نخل منقیر گویا کې دا تني د کجورو منقایر ویخ نه وکلی شو دا سه پرتو کنه لویلې تني بل ذی کواراشي کان نو ما جازو نخل خاویا جازو نخل خاویا تني د کجوري ویخ نه اغا راوتې ویخنا نه اړولی شوي دلته و که ویخنا نه لی شوي بي دکه د غټو که نه تکړه موک غټمو الله دومنې س را وشته کا نه هم اجادو اخلیې ملقار یا کې دا تننی د کجرو خنه لی شوي په کوی بي فکانهادوي نظر سررن اعزال زما یاره زما لهکه دستل قوې په سال زکه د الله کتاب ته توجه وکولکان آسانکړ زمو کوران لپاره د نسيات ایستې سوک نسيات قبلونکه کذب سمود بن نظر دروغ سمودانو پغه جرون کو باندې چاچه یارول کول یارور کوله پغه باندې دروغ وې چې دا ټیک ندي او د الله طرف نه ندي اعتراض نه پکول سی فقالو دو ویک سو وی ابشرن ایو سړی مینا زمون دي قبېلېنا واحدن یواځه کډیر بیا یو خبره وا یو سړی را پاشي او موږ ته وای چې جماعتابداریو کوي اباشرون یو سړی مینا زمونا واحدن یواځه نتبعوه موږ دغه تابداریو کوم سو ډېرې ډېر وې کوم قبېلې ډېر وې سافرا دي ډېر وې بیا یو خبره یو تن را پاشه موږ ته خپل ټول کارونه پر دې ځ체 څه ماغه کوي خاسو دې تصېدا نه کوي الله توبه کوي دا قربانه کوي داونه کوي دا نه یو تا به درې مونږو کو کدا شمن وکړه دې ټول دې یو تا به شلو نه فی ظلال و سور یقینا مونږ به خا مخا فی ظلال فګمړای کیو و سور او جنون کی بیو لیونتوب کی دا به زمونږ لوی جنون لیونتوب او ګمړای سور دلته ما پماند جنون لیونتوب سره دا ورستو راشي چې داغه معنی و وروم ټیکته دلته دغه جې لوانتوب دی مطلب دا کوم د یاو تن خبر او من الله دا ټول دغه تابې شلو نو لفیظ علیه و سور من بل د دې چې نا ګمړی او سور په لوانتوب کیو او ال ذکر علیه مین بیننا اور کړه شه د ته ذکر یعنی د تواه راغلنا آیا د تراغلنا د ترا لګل شی د وحی این بیننا زمون فما بین کے بالوا کذاب بلکہ دے غدر غد و جن دے اشیر تکبر الیکون کے عشر تکبر الیکون کے دے ریکی سو مطلب تول دزان تابیکی اللہ و یسلمنا ذرہ چی دتا فتو لگی غدن سبا من الكذاب الاشیر سو دے در و جن الا شیر الیکون کے تکبر کون کے اشیر تکبر کون ان کے نام اورسل الناقه یقینا منغرا لگو وخل لپار نخی او غخته که نه راونا نه را وړه نه راغله فیت مدلله هم دا به امتحاندو دپاره فر تقبنو انتظارو کا وست دلته ان نه مرسلو یقینا یقینمونږه رالیکوو وخه دا به دو لپاره ابتلاو امتحانانی فر تبو مستبی انتظارو کته جددو وستهبی او صبرو کا پپل کارمنې کلکشه منبې خبر رک دوتان نلما. یقی نو ب چې د قسمتون تقسیم دي س نمبر په نمبر باید نه هم په ما بند ددو کې کللو شب مختصر هر یو نمبر بر هر یو به خپل نمبر ته حجری کوي هر نمبر ته به حجری کې دی شي کللو شب هر نمبر دو ب چې دی واړ چې د مختظه هې ته به حجری کې دی شي تا د شوران شورانهواړه شوران پارا چې دو مجزهو کوخته الله ضم موجیدر آلیگم آیات نمبر دیکسو ایک سو چوان ترپن چوان مانتا اللہ بشارم نسلونا نو حالی سلام دعوت بارکن دوسوی سورت شوران نلسم شفارا آیات نمبر ایک سو چوان مانتا اللہ بشارم نسلونا نیت مگر بشار زمانگواندی فاتح بی آیاتین ارحوڑا یو مجزاون نخواه ان کنتا من صادقی کی دی رشتونو ناچتا جالا نبی ان کنتا من صادقی صالح علیہ السلام وردسی ها دینا قطل لها داو خدا لها شربون دی لپاربی نمبر دوبو و لکم شرب یومی معلوم اتاسو لپاربا نمبر دوبوی درجی معلومی لیکن حکم دادی ولاتا ما سوابی سوئی اگوی ارا ذنو والا مالکی داداشو خواه که مو ورشو کې ودا <سؤال> ساریدان وبله ساورې ونی به ختم کړي نو غویا راته نو موږ ډېر وخته او بیا تنه تنگ راغلم چې تنگ راغلم نو بندوباسوی چې را د امळकونو پرام بشو په خه الله او ربهم خبر ورکړو ته انل ما یقینا وبد اسکول چې دی قسمه تقسیم نمبر پر نمبر دی بینه مابین کلشی بھی مختزر هر نمبر تبا حضرتی دهشی دی شي و اوازو که یا صاحبه هم اخپل آغا اوازو که اخپل مشرته ایره چراشی چی صفشلو کوده دیو باره که اوازو که مشر اخپلتا نو فتحه تا فاقر فتحه تا یومان داده فتحه تا نو, فتعاتا فتعاتا نو تور لپاره د ده مدکول دوخی فاقرانو گودشل و مدکنان یا فتحه نو زګړ زګړوري وکړه ضرورتیا وکړه تورې ور رواغستان سموځي مقابلې کې ضرورتیا وکړه ضرور ضرورتیا وکړه ځانې ضرور کار وکم چې موږ د دې مقابلې کولې شو لکه الله رب لځت وېفاتات نو تورې رواغستان یا ضرورتیا وکړه د دې مقابلې کې راپا سېدل کنا فاقرا نسی چلیو که ناگا وخای گوڑا شلو مراه کرنو فاکی فکاین عذابی و نوزور سرنگشو عذاب زمان یارو الزمان این نارسل نالایم صحیحةن لیکنن راولی جمون پا دومن یو چگا واحدتن یو چگا صحیحةن واحدة یو چگا فکانو که حشیم المختزر وطا سنوی وطا پوس کوم اب دیو دیو تکی ماناو اګه دا چې تاسو د بيزو باغړه لیدل نا هه بيزو غر چفل بيزو ته باغړه کوي اګه دا چې غني بوټي یو شي کی دي کی دي کی دي یو شپول کې هغه به او دا بيځه چې اوړي راوړي اوړي راوړي د شپول زره ذره کېلک څول کې ذره ذره کې اګه چې د شپول خستفيده خو نشته موخه غلری کلته یوزيتا ور ور تواچی خطر نکي عدالت نوي درګي کې دي کدي شي تاسو د باغري ليدري ني د څمکه خلک 10 نه چر نه غلار شي کنه د بي زګور مونږ ډير ګرځيولتا نو بیا د بي زګور لته چلار شي وي 12 نه ل کورونه جوړي نو لرګو نه جوړ کې شي تاسو په واخوا اچي ابي باغړي کوي در څار چپره چر نه شپې را دي چې زمونږ ګړي بي شي سخرني مونږ کېږي دا یو ښه لون کوي نو دا ښهول دا بيزي اخ پڅه انده سه 13 د کانا د چکم لړګي منې او کنه هغه به زره زره کیلک غی نامشان بینی نو دلته الله رب ال عزت وخه مطلب در یا دماغ خراب کړی یا زر پټاوشه بدن سره هداړي تعلق نشته بدن سره ته له ته چې منې ګوله ولګیدا بمو ولګیدو نو دوی زر زر شو چې دې سره نظر زر رکیږي څنګه چې زیات نه زیات چې ته اوواز وشو د دې زړه برداشت نه کړو زړه یو چا ودیو مړشه دماغ خراب شو ده ده او جو مړشه وګونو پر دې وشته دي جو مړشه نو دغه ذره ذره کیګنه الله وای دا داسې چغه وا اوس مطلب وره نار تل نه له صحه ختمه ده. دا چې بار بار چغه مولې یو چغه سره زړه خراب شه بل سره سرمونو چاو بل سره سر دا چلو شه بل سره دا چلو شه نه داسې نه دړه داسې نه لشه دا سینه دشي بلکې چغه اغه یاووا یاو چغه او دمو ورپسینو ا دې سره یوه چغه سره زره زره شلل یو دځو کې نظر زره کیږي لیکن بشمار دځې په یو کې وې سره زره یک عدالتو د الله رب د ذات ته کنه ان ناسل نلهم صحيحا یقینا راولي د چغه فکانو که هاشم نشلل دو زره زره پشانت زره زره کې دو د شپول د شپن کې خو څه مطلب وني پشانت زره زره کې دو هغه د شپول د شپول جوړون کې بیا شپول د باغړې د شپن کې دا سه زره زره شلل لکه شپول د باغړې د شپن کې هغه څنګه زره زره چې د بزوخ خو سره ولقد یسن القران لذكر فالم مدكر کذلک قوم لوط بن نظر ان ارسلنا قوم خاصبا دروغه د قوم دولت بن نظر پاغیا را ورکون کو باندې ام بیاو منی ارسلنا اليهم خاصبا یقینا راو را موږ پاو منی باران دګهټو الا <سؤال> عل لوت مگر کوله د لوط غبط شو نه جنهم بسحر د قرآن کې الله تذکرہ کړ د کنا په وخت صبح کې هغه سې الیسا صلوق قریب مجناوږه سحر نعمت منندین دنا دان احسان زموږ طرفنا کذا لیکنه جی منشا کار تارنګي بدلي ورکوم نا غا چاته تشوک شکر کوي ولا قد نظرهم بضتنا کافي سره يار ورکړو موږ دوتا دي نیولو خپلو یاد حمله خپلو یاد عذاب خپلو فتمارو بالنذور النغ شك كپغير ورکونکو کې ولا قد را ودوهن زيفه او کافي سره دوک مطالبه کړي وا چلول کړو عن زيفه هغه داغه د ملمانو بارکه فرشتي راغلي کنا ادور احمد رامندش رامندش لال اللهو فتمسنا اعينهم نور نکری منستر کی ددو فذوق عذاب ونظر ہو سکے زما یا رول زما ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد طق سر صبحهم صباح رغ دتا په وخت صبح بكرة بکرهن وقتنا عذاب و عذاب مستقر ہمیشہ فذوق مستقركن دائم فذوق عذاب ونظر وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرَانَ لِلِذِكْرِ فَحَالَ مِمُدَّكِرُ وَلَقَدْ جَعَلَ فِرَوْنَ النُّزُرُ احل فرعون اگو تو امر اگلیو کہ موسیٰ علی السلام راگئے قذبو بی آیاتنا کلیان تو ایاتون انکاروکا اللہو افاخذناهم اونس المنگا اگو غٹ شڑے غټ اگو غٹ شڑے ہو اگو سنگا اونس اللہو ای فاخذناهم من پښان د نیولود غزرور ذات چې قدرت ولده اغه عزيز ضرور ذات مقتدر من قدرت والا اونې سمنګاو کو نیولود شي شي نسولده اغه زرور ذات عزيز من ا او مقتدره قدرت والا اوس دا اوس الله رب الاول دوت تنبيه ورکی قوم د نوح مدل دل دل کا عادیان اډیان سمودیان قوم دلوتو فرعونیان اكو فارکم آیا hmm. کو فار د ستاس د زمانه خیر غرد مین ولایکم دغه تیر شوونه هغه منا عذاب راغ انکار دیو جنن دو به بچی عملکم براتن فی ذبر عائشه دو د پارا خلاصې لیک په صحیفو کې دوسرے صحیفاتو چې مون کفر کونه بچو مو ګنکار بچ بچو او پوخانو انکار کونه غو سره لیکنو عائشه دو لپاره خلاصې فی ذبر لیک په صحیفو کې تغذو پیش کې ام یقولون بلکوی دو نحنو جمیع منتصر مونږ لوی ټوله یو ډله یو منتصر انتقام غستون کې زمونږ مقابله تاسو غراځین وغو بخکری شي سوي کري شي مونږ ډیر او ټوله یو ډله او داننګ خلق یو موږ منتصر انتقام غستون کې الله خی د لوی ډاله د نو سيهزم الجمو ویولونا زرده چه شکیس باور کدشید اگر دلو تولو تا ویولوند دوبر دوبر به بیادهی شا باڑهی بلی ساعت و بلکې هم بلکه قیامت غلوز مقررد دو سر د ده ده ده حلاکت خواه و ساعت و قیامت چه ده ادها دیر حبتناک ته و امر دیر ترخ ته حبتناک ته حلاک دارنگی چهنه اگر دیر ترخ ته برداش نبار ده ده ده حال اغی حالات این المجرمین اقیران مجرمان ت مدايات ویلو تاسو ته جریستویو سوورم راشي مفسرین وای د دې متعدد مطلبونه دي یو دنیا سره ولګو بل اخرت سره ولګو بیا معنا دا کوي آو ان المجرمین یکلن مجرمان شریفی ذلالن دا په ګمړی کې په دنیا کې وسور او په ور کې به په اخرت کې یا ډر دنیا سره ولګو بیا معنا دا ان المجرمین مجرمان شریفی ذلالن دو دوبې کومړۍ کې په دنیا کې وسور او رفلونتوب کې دنیا کې د لویونیو ویدوان بیا وتا یوه ندی انا حقیقت کې لویونیو یاخ دوړه خلک سره و لگا نو بیا ما نه دا کینال مجرمین نتی زلالین دوه خطاشتل فلاره د جنت کې وسور نور تلاړل یوم سبون پاګر دمن چې راخل کېږي په فناری پور کلاو جو هم مخونو د دومن او له بشیدت ازوقه ما سسقر سکی عذاب دور انا كل <سؤال> شيء خلقناه بقدر تقدیر نه سو انکار کی دایت پهغه من رد شو کنه پیدا کړی هر شی په اندازي تقدیر سره مونږ هر شی په اندازي او په تقدیر سره پیدا کړی دی کنه او مامورونه او نه دا معامله د قیامت زمونږه لا واخره تل <سؤال> مونږ یو چغه کلم خل بصار پشان درپت سرګې لمږ مونږ یې لیو لمحه د دې کله رب تسترګې اود دانه جوورونه بروان اوسمان برطويګه دک زمانې لږې بلکې کلم حل به سره پهشان درته سرګېقلک نهشا کوم او تاقیق سرهمونله کردی اله کوم مګریستاسو یا ش کوم ستاسو پشان د مکین ساسو مګری فال نه مده کې تی سونس قبل ونکې ادالو سر مو ته دو کورې کاره فرونیانو تا وکلهشي نه هر یو شفاو چې دو کرد دی فی دوبر لک ما کار کرد مړ چاته بیا یادی چې د کوفارو کده شرکو کړه زما قانون وچا ته یا دی نه نه اغه لیکته په صحیفو کې وكل صغيره وكبير مستطر هر <خصف> یو ورډ کې شې لوي شې لیکل شې وای ده هر ورډ کې لوي شې اغه لیکته ما یو آیات سره راوړو له را یو غادر صغيره ولا کبیره الا احصاها د سوره کاف ان المتقین یقینا دا بیا بشارت چې تا تکجیبونه کول بلکې او منل پیغمبره دو بجنته ني کوي نهرو نه کوي في مقاد صدق طغ زيد ناسك عند ملك وخا دا بادشاه مقتدر قدرت ولای کی دې طاقت قوت قدرت ولای منو او التور رسيدل او چا چې نه مانو طاقت قوت ولا نو غي دل دل التور رسيدل بسم الله